Biborne om Kangerlandsfjord har fået en ny farve mellem udbi højt syd og nord. Før sejlede Danmarks sidste træfærge de 300 meter over fjorden. Den er nu blevet aflyst af den første kabelfærge. Styrmand Jens Svend Fensfensen er glad for skiftet. Med det bedste ved færgen her. Jo det er at få det først fremst den løe i forhold til den gamle, fordi at den var den var meget nedlidt så så det var en træt dame. Så nu har vi fået noget nyt kram arbejde med. Den starter klokken syv om morgenen. På den her, der skal vi starte begge motorer op. Og vi skal starte ting op i styrudset. Navigationsudstyr og radio. Og sikre, at alt her i orden, og at motorerne kører, og at spillene kører. Ja, så om sommeren, der har vi op til 300, der har vi en 300 biler cirka, om dagen. Ikke? Men og om vinteren, så ligger det omkring 100, 100 biler. Ja, den her, den kan vi så faktisk sejle lidt mere med, end den anden har jeg opdaget. Fordi det går, en Henrik er i anden tre minutter fra klap til klap, når det går bedst. Og der er kun 10 minutter svinter til. Så det pludselige er her, det er i alliteten, når der er en, der kører på færgen, så bliver han sejlet over. I dag er fire borgmestre og landene 100 lokale beboer samlet på kaj ved Udbyhøj syd. Med taler, fad de Uah! Uah! Uah! Uah! og hornmusik indvir i den stolt nye kabelfav. Rua. Rua. Rua. Åh, så skal der forhåbentlig også lige have en plads jamrende helt ude over, så jeg kan få en ordentlig døbt, så. Og, og derefter så er der åben hus i et par timer på skive. Det ville ske i Balti, vi for at blive ordentligt tøjt og og blive fæstet lidt om. Det tror jeg, det vil det. Det vil gange projektet meget. Det betyder utrolig meget herude i lokalsamfundet at man kan man kan benytte et transportmiddel fra fra nord til syd, ikke? Altså man kan sige at kontakten bliver ordentligt bedre, vi lige vi man lige get smut over i løbet af 5 minutter i stedet for at skal en tur ind og ud, det er jo 70 km hvis man kører fra Udby Høje Nord til Udby Høj Syre. Det var Claus Buster og Thomas Gam, der har lavet indslaget.